اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اللهم كن راضي في كلامي واجعل اخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب سامعين وعقولهم لاستماع كلمة ربها رب لا تجعلها صيحه في واد ولا نقته في رماد اوصيكم كما ينبغي أن اوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ايها الاعزاء haba baada ya kumshukuru allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume muhammed sallallahu alayhi wa alihi wasallam hatuna budi kuyafanya haya mawili kwa uzito wake kumshukuru allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi alizotujalia ikiwemo uhai lakini pia tunabudi kumtakia rehema sana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ni ambie miongoni mwa amri nzito Ambazo Allah subhanahu wa ta'ala akatuwajibishia. Ama hutuba yetu ya leo hotuba yetu ya leo tutaangazia ama hotuba yetu ya leo tutaangazia mashaka yanaofika unimwengu wa Kiislamu. Yaani matatizo ya ulimwengu wa Kiislamu yako mengi sana lakini watu katika makundi manne. Ulimwengu mzima wa Kiislamu umekamatika katika haya maeneo. Matokeo yake hatwendi mbele wala haturudi nyuma wala hatujulikane tunaelekea wapi. Na laiti haya hayasingelikuepo basi tungekuwa tunazungumza mengine kabisa dio ya umma huu bila shaka tukokuwa tunazungumza izza tungelikuwa ndani ya izza tungekuwa tunaeneza ile izza ya Kiislamu au izza ya ulimwengu wa Kiislamu lakini leo hali ndiyo kama tunaoiona kubwa zaidi katika hayo manne yako mengi kama nilivyozungumza lakini haya manne ndiyo amebeba hayo mengine ulimwengu wa Kiislamu tatizo kubwa la kwanza ني الحكام الذين نصبهم الغرب الكافر على المسلمين ودينون بدينهم ويطبقون على المسلمين قوانينه كانت الزره الاولى كبيسه ketika علمائهم واسلامه ني هواء تاولا ketika مجيء الاسلام و انا واليويوكوا مع المغاربي ولغه na kumu wanachokifanya katika ulimwengu wa Kiislamu kwanza wao wenyewe wanaishi katika dini wa Magharibi lakini wanawapabikishia Waislamu au wanawahukumu waislamu kwa kanuni zile zile zilizowazozweka wa Magharibi na mfumo wao kikafiri wa demokrasia na demokrasia yake yani. Hilo ndio tatizo la kwanza katika umma wa Kiislamu Tatizo la pili ni mashaykh sultani aladhina al yuzinuna dini alukam Bi ismi islam Tatizo kubwa la pili ni wanazuoni wa watawala ambao kazi yao ni kuwapamba watawalao kwa jina la Uislamu. ili ni tatizo kubwa sana katika ulimwengu wa sasa ndani ya katika ulimwengu wa kiislamu hivi sasa. Na nne ni al-harakat al-islamia allati tawqafat da'wataha inda al-masjid tubqa ala wa din al Tatizo lingine la tatu ni harakati miongoni mwa harakati za Uislamu ambazo zimeishia upeo wao katika kufahamumu Uislamu katika kona nne za msikiti basi uko nje hawashughuliki na Uislamu kama mfumo wa maisha bali wenyewe wameishia hapo na wakataka waislamu waishie hapo hapo Wasio na, na Uislamu ule kwa upana ule وإسلامه الله والذي أرسل رسوله ودين الحق لي ليوتوatia mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam ambaye umekuja kutawalia maisha ya watu na kushinda mifumo mingine yote walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liudhifirahu ala ad-din kullih walau karaha al-kafirun aishindise juu ya mifumo mingine yoyote ile hata kama makafiri jambo hilo litawkera na bila shaka litawkera na ukiukamata uislamu ukaubeba kwa sura ile lazima ukere ukakere makafiri lazima kwani Qur'ani nasema hivyo na tatizo lingine la nne ni kundi kubwa sana la wajinga wengi katika uislamu wanaojiona wanajua yani ni kundi kubwa ambalo Hawataki somo Uislamu wao, lakini wanajiona wanaujua sana Uislamu. Hili naonee tatizo, matokeo yake wanapelekwa kila wanakopelekwa. Wakipelekwa huku anakwenda, wakivutiwa huku anakwenda, wakiitwa kule anakwenda, hawajaji, hawawajui masababu tashrii hawayapime mambo kwa misingi ya Uislamu, wenyewe wanajua hali ya kuwa wajui matokeo yake waovu wanaovutia wanakotaka. Haya ndiyo matatizo makubwa manne katika ulimwengu wa Kiislamu. Ama sukuianza na hawa watawala, bila shaka watawala hawa ndio wamekuwa kizuizi kikubwa sana zaidi ya sana katika ulimwengu wa Kiislamu na wametupelekea maisha haya duni na dalili ambayo tunaishi leo Lakini ukiangalia nususu za kisheria kana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuacha wa waliwazungunza moja katika riwaya ambayo inapatikana katika al-Muwatta al-Kabiri li Tabarani hadithi ya nambari 172 hadithi hii imepokelewa mtume Muhammad swalla Allahe wasallam anaeleza majambo kana kwamba anatuelezea sasa na kana kwamba yuko za mazoezi za leo anasema khudhu al-afa'a ma dama afaan fa idha fara rishwa fi al-din fala ta'khudhu wa la فادوروا مع الكتاب حيث دار الا ان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب الا انه سيقوم عليكم امراء يقضون لانفسهم ما لا يقضون لكم إن عصيتموهم قتلتموهم كذلوكم وان اطعمتموهم اذللوكم قالوا يا رسول الله كيف نسنع قال كما صنع اصحاب عيسى ابن مريم نشروا بالمناشير وعمل على الخشب موت في طاعه الله خير من حياه في معصية الله روايه هي مثل محمد صلى الله عليه وسلم اmezungumza mengi ya kuhusiana na ataa zawadi ukipewa kama zawadi chukue lakini ikiwa rushwa usichukue lakini pia kaja kazungumza habari ya kuepo kitabu cha Allah na uongozi utawala pamoja na hivyo akaja akazungunza hivi viini tayafurikani litakuja kutengana yani kimoja kitaondoka kingabaki kimoja bila shaka utawala utaondoka mitabakiye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mtume wa waislamu wala atufariki kitabu msitengane na kitabu Midhali utawala wenu utaondoka lakini kitabu cha Allah kitabaki kama alinacho mtumie ufahamu uliomo hukumu zake zile mnazoweza kutekeleza kwa kipindi hicho mnaweza kutekeleza sikelezeneni utawala wenu haupo msiakare na kitabu wala atufariki kitabu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinazunguka na Uislamu lakini akaja akazungumza akasema ala, ala inna sayakunu alaikum umara tambweni ukomba mbele ya safari mtakuja kuwa na viongozi yakuduna na bi anfusima la yakuduna lakum wanajihukumia kwa nafsi yao yale ambao ni nyinyi maana yake wanatawala kwa mjibu ya matashi ya nafsi zao hawafuati kitabu cha Allah na ndio maana hapo Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sala amsalama anazungumza kwamba kitabu na sultani vitafarikiana kwa maana sultani ni uongozi wa Kiislamu na kitabu ni Qur'ani alkarim vitatengana baadaye watakuja viongozi ambao watakuwa hawaendani na kitabu cha Allah ila sultani ambaye ni uongozi wa Kiislamu na kitabu vikakuwa havipo pe... haviko pamoja tena bali patazuka viongozi wengine ambao watakuwa na hukumu kwa matashi ya nafsi zao si kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala sifa za viongozi hao mtume akasema In athaytumuhum katalukum ikiwa mtawaasi mkaenda kinyume nao kwa, kwa kwa mujibu wa tawala zao zinazohukumu za kwa mujibu wa matashi yao na, na na kanuni za kubuniwa na wanadamu ikiwa mtakwenda kinyume nao watakachokifanya kataruku mtakuueni wa in na ikiwa mtaendelea kuwafii adhalukum watakupotezeni ana maneno yalikuwa mazito sana kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wakipiga picha kana kwamba hayaelewe kivi kipi yani leo tuna kitabu leo tuna mtawala ambaye ni mtume Muhammad tunaishi maisha ya Kiislamu alafu hivi vitu vitakuja kuondoka lakini huo uongozi wa Kiislamu pia utatangana na kitabu lakini haitoshi kutakuja watawala ambao wanahukumu kwa matashi ya nafsi zao lakini haitoshi sio hivyo tu watu wakiwapinga kwamba hivyo sivyo alitoaagiza Allah Subhanahu wa taala lao atakalofanya ni kuua watu hao na watu wakiwati wanawapoteza, wanawaangamiza wanawapeleka katika upotovu ili kawagumu kidogo wakabidi waulize tunafanyaje Alisijibu mtume Muhammad salaam akasema Kama sana ashabu Isa bni Maryam fanyeni kama walivyofanya Matahaba wa nabii Isa alayhi salatu wasalam wao walipo baada ya nabii Isa kuondoka duniani wakabaki wanatekeleza yale maagizo ya nabii Isa kama nabii Wakakumbana na tawala ya Kirum na tawala zinginezo na wakapatikana watawala ambao wanakenda kinyume na maagizo ya Mwenyezi kupitia kukupitia kwa Nabii Isa walipokuwa wanawapinga wale watawala kwamba hatukufunzwa hivyo hatukuelekezwa hivyo na mtume wa Allah walichofanya waliuawa lakini nushrudil manashir walitano atano wa wa wa wa na misumeno wa ummilu analhasabi na wakaangikwa kwenye miti wakasuluhibiwa kisha mtume akasema mautu fi الله ya allah khairun min hayatika fil maasiyah mauti katika kumti'a allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la khairi kuliko kuishi katika maasi leo hawataswala katika biladi za waislamu ndio wanawatasalia waislamu maisha yao wana hukumo kwa matakishia nafsi zao wanatumia kanuni za kimagharibi na sharia za kutungwa na walevi ndio nao fanywa ndio sharia msingi ziwa waislamu Aliyapoa kuna kitabu cha Allah, nani yakuwa kuna sunna ya Mtume Muhammad. Na Waislamu wanakitaka kitabu chao. Ukithubutu kusema hivyo sivyo, hauponi. Mifano hiyo mingi sasa. Leo wanazuoni wamejazwa katika magereza ya Saudia na nchi zingine za Waislamu. Wamejazwa magerezani. Kisa tu wanaambia watawala hivyo sivyo. Qur'ani hi hayelekezi hivyo mtume hajatufunza hivyo mbona mnakiacha kitamshaalla pembeni mnapata mnapata matashi yao wapo wale maisha wapo wanaonyongwa sirisiri, wapo wanaonyongwa dhahiri ili mradi ni madhila juu ya matatizo in atumuu in, in, in mtawaasi mkaenda kinyume na matashi yao mkaenda kinyume na namna staili ya uongozi wanayoifanya wao katarukum watafuuwe lakini wewe ila pata tum ikiwa mtawatii mkadhalini kwao kila wanachusema wanachosema samina hawapana mtisubutu hata kuwaposoa mkawaacha kama walivyo adhalluku mtakapotozeni ili geni tunafanyaje ndio akaambia kueni kama watu wa nabii Isa alaihi salatu wasalam kwa hiyo hili kundi hili milo linowaangamiza waislamu kwa sababu wale wana ambao wanazungumza wana haqi na wanaisemea haqi hawaachwi lakini wale wale kuwa kama wanyama wanaokwenda wanapenda wa machinjioni basi wanapotezwa tunawaona leo watawala katika miji ya waislamu wanakimbizana kuutambua utawala wa Israeli imarati misri sasa hizi sudani saudi ni nyaka mingi ile Omani, kundi kote wanatambua utawala zadimu, dalili ambao miaka chungu mzima unamwaga damu za Waislamu, lakini haitoshi wanadalilisha na kuuchafua eneo utukufu baada ya Makkaatul Mukarrama, dinalofuatia na Baitul Maqdis, wana linajisi na kulitafua, wao wameridhia na wanaunga mkono. Achilia mbali mengine ya hovyo hovyo kama kuingiza masanamu katika ardhi ya Hijaz anayofanya ni Salmani. Na mengine na kuruhusu vitendo vya hovyo katika dini ya Waislamu ubaradhui na, na na mengineyo na sio hivyo tu kupingana na Qur'ani wazi wazi hayo yanafanyika in en aso tumu kumkiomtawasi asi Katalukum weni wa in ato tumu kumkiomtawathi watakachofaa nini adallu Hawa leo wa katika ulimwengu wa Kiislamu wana ni mengi mno. Hatuwezi hata kuyazungumza yote kwa kwa Lakini ni mengi mno. Huu ndiyo mshkile wa kwanza. Leo umu wakislamu, leo wakislamu, wakislamu, wa Kiislamu leo waislamu wenye kama waislamu wanatamani waikomboe kudus Waislamu kama waislamu wanatamani watawaliwe na sheria za Mola wao. Lakini hawa ndiyo vizuizi. Hawa ndiyo vizuizi wa kutawaliwa kitabu cha Allah. Hawa ndio vizuizi zakonda kukumbua kozos na mengine yote ya khairi ambao Waislamu anataka kuwasaidia wa Uislamu wenzao maeneo mbalimbali kwa hali na mali, Wa ndio vizuizi. Leo hata mtu akitaka kutoa msaada kutoka katika Middle East labda kuja katika Uislamu maeneo mengine ni kesi kubwa, ni kosa la jinai. wamewekea mpaka kiwango cha pesa cha kutuma, isizvuke $10,000 ngapi? Watu wana mali wanataka kuwasaidia wa Uislamu wa wenzao, lakini hata hilo pia wanazuiwa. Kwa ndiyo msukili wa kwanza. Na una usumbufu umma wa Kiislamu vibaya kupita maelezo. Ama msukili wa pili ni wanazuoni wa hao watawala. Hawa ndiyo kigingi cha pili katika umma wa Kiislamu. Maana kazi kubwa hao ni kuwapamba tu watawala. Tena kwa jina la aya zipindishwe pindishwe hivi. Ite ngereza kona kona hizi apamba mtu tena mtu anasifiwa sifa ambazo hata hata mtume hapewi lakini hao wanazo wa Uislamu ile wanalifanya hawana lolote kwa chama wa Kiislamu zaidi ya kuwapamba hao watawala wa Kiislamu na mashakili tungu mzima hausiki wakasema wakasema hata kwa bahati mbaya lakini waangalie katika meza za watawala wa Kiislamu na mambo yasemewe tu Japo ya yasemewe, japo ya yasemewe, Waislamu wana uwaa, Waislamu wanafungwa bila hatia, Waislamu wananyang'anywa mali zao, Waislamu na hata kusema mwanamtu wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katufunza neno ya kwa. ya kukabili uovu, man ra'a minkum munkaran falyughayyihuhu biyadihi. Anaeona miongoni mwenu uovu, basi auondoshe kwa mkono wake. Na kuondosha kwa mkono ni lile jambo pale unaweza kuliondosha kweli kwa mkono kama nila mtu bila na unaweza kumkabili mkabili na kama kuna nguvu kubwa na mna nguvu kubwa kuongoza kuondosha ule uovu basi mkabiliane nguvu kwa nguvu kama ni dola dola kwa dola isii kwa jaziba bana hamasa tu huwezi nguvu yako haitoshelezi wabilisani basi aseme kwa mdomo aseme kwamba hili siyo hawezi kae kimya lakini sehemu ya kusemea ni hawa naojua maana watasema kwa misingi ya sheria wana dalili za kuzungum zelo, lakini mashaykhu salatin matai khus ya, ulimwengu wote wa Kiislamu wako hivyo na ukiona akasema basi kasafata message kutoka kwa haoma bwana wakubwa sema hivi yani mpaka ya kuzungumza wanapangiwa kama hajapangiwa basi akisimama ni kumpamba mtawala basi, hana lingine na zaidi labda akawatangazia watu mwezi halas, kesi yake imeisha lakini yanaofika umma wa islamu wako kimya bali wao wamekuwa ni dhidi ya umma wa kiislamu tena wamekua kazi yao ni kuwalaza waislamu na kutengeneza riwaya za ajabu ajabu ili wawafii waislamu si tunapoishi katika dola yoyote duniani hivi sasa hatuwajibiki kuwafii watawala wa aina yoyote tunaishi kwa kutenzwa nguvu tu Yaani katika moyo wako jue kwamba unaishi ndani ya mfumo wa ulimwengu sisi sasa ndani ya na demokrasia yake kwa kuutenzwa nguvu moyo wako una itikadi hiyo lakini siye si hasa unakosea faa ya Mwenyezi Mungu kuiambatanisha na mambo ya ayuwal ladina amanu atii Allah wa atii ar-rasul wa ani al-amr minkum enyimloamini Mziuni mwenye zingu na mtume wake na wenye amri miongoni mwenu nyinyi wa Islam lakini lakini huyo muislamu anayepiwa ikiwa mtatofautiana kati ya raia na mtawala fa iza fi shay'in faruduhu ila Allah wa Rasul ikiwa mtakwaza mkatofautiana katika majambo nyinyi na huyo mtawala wenu lirejesheni kwa mwenye zingu na mtume wake lirejesheni ndani ya Qur'ani na Sunna ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sharti lakumti huyo mtu ahukumiwe na kitabu na sunna na kumtii kiongozi wa namna hiyo ni wajibu shar'an ni lazima kisheria usipomti unaandikiwa dhambi hasa ulimwingu wa islam leo hamna watawalaao tusibambanye bambanye mambo tunaishi dunia nzima iwe ni biladi ya islam 100% au ni hiyo yote ile hakuna mtawala ambao ni wajibu shar'an lazima umtii na usipomti unaandikiwa dhambi hayupo lakini ukutana na mashaykha salaquni muone wanavyozipindisha dalili za kisheria. Zinabambanyabambanyo haitajafs hadithi binuriwe binuliwe hivi. No. Kuwatii watu waofu na makafiri Qur'ani chak marufuku miaka chungu mzima. Wala tuti aminu am au kafura. Usiwatii miongoni mwao muofu au kafiri. Lugha Qur'ani iko wazi haihitaji macho mengi sana wala akili kubwa sana kuyelewa. Lakini masahi kwa hawana kazi kubwa isipokuwa ni kwa ladha wa Uislamu. Ukiona Muislamu anakuambia lazima hao watii wa leo waleo ndivyo ivivo tafsiri yake. Huyu ni Sheikh Sultan, lakini mbili wale ni mtu aliyebebea jukumu la wanarakati ambao kazi yake ni kutokutaka maisha ya Uislamu kurudi katika sehemu yake. Yaani harakati yake ni kwa ladha wa Uislamu wasiweze kuhukumiwa tena na sheria ya Allah unajua ki, ki, kitu kama hakipo ukiwambia watu wakitafute manake unaokusudia wakipata kile kitu lakini kitu hakipo lakini naambia watu a kilichopo kinafaa manake wasishughulike na kile kichokuepo hata ukiona kwamba wanafaa, ndiyo hawa kina ibn salmani na wengine na na watawala hawa ndiyo hawa hawa tafsiri yake umetosheka na maisha haya ya kikafiri hautaki maisha ya Kiislamu yarudi tena na awepo kiongozi wa Kiislamu ambaye kumtii ni lazima na hatuna kiongozi wao bila shaka ni khalifa kwa jina lake lingine amir au ataitwa imam au ataitwa sultan hayupo katika ulimwengu wa Kiislamu lakini mataikhi salatin, kazi yao ni kuwapamba na kuhakikisha kwamba hao ndiyo, wanatakiwa ziwe 100% no lakini ndivyo ilivyo kawaida maana kuna watu wengine wanauza akhera yao kwa dunia ya wenzao hatuwashangai na kubwa lingine ambayo tumekuta nalo hamwa bwana kikubwa sasa kingine wanasubiri umma islamu, wa, wa yani, yani, umma, u, islamu wakosee ndio utaona wakizungumza ah islamu uko hivyo yani yao ni kuonesa kwamba wanajua kutakasa uislamu yani hawafahamishi hao wajinga katika uislamu wa ufahamu uislamu vizuri hawana muda huo lakini wanasubiri wakosee, wasimame kwenye media, waanze kusafisha Uislamu. Mlikuwa wapi msiwafundishe hao wakauona usamfa sa, sa, sa hicho sasa Mnasubiri wakosee, wakosee msimame sasa. Kujifanya mnajua kutakasa Uislam hilo la kwanza. La pili, utawaona pale ambapo kuna tukio limetokea, hata kama mtengenezaji ni makaribi. Matukio mangavu yanaitwa kigaidi, wanawatengeleza wana, wana wenyewe wa makaribi wana pandikiza mabomu, wanaripua, alafu wanatuhumiwa watu, wa watu fulani. Au kuna vikundi vilivyoviunda wao, wakavipa sura ya Uislamu, vinafanya tukio, alafu kwa sababu wenyewe wa ndio wanavinjia, lakini lengo lake ni kutafua Uislamu. Basi akishatokea matokeo kama haya, wao ndio watasimama sasa. Uislamu uko hivyo, Uislamu uko hivi, Uislamu dini ya rahma. Ya Yaani haya ndio katika umma wa Kiislamu. Ndio mnayaona haya, lakini yale maangamizi yanaukuta umma wa Kiislamu. لا وانا تو كانa mtume wa uko kimya leo uislamu unaingamizwa kila kona ya dunia wako kimya masili anaukuta umma wa islam kila kona kimya kana kwamba hawapo 3 kabla nambari 3 barakallahu li walakumul jamee lil muslimina wal muslimat fa ya fawza al mustasfirina wa najata Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah Wassalatu wassalamu ala mabi'a rahmatan lil alamin bashiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah wa rabeh wa sirajan munira Kumani je kutuba yangu hao wanazuoni wapo na tunao kila kona ulimwengu sio hapa petu na kwingineko tunakujua kazi yao ndio hiyo na wamechukua sura ya wanazuoni wa, wa ahli kitabu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ukishakuwa na ilmu. basi wamechukua amechukua kiapo kwake kwamba elimu ile uifikishe na ulamaa warathatu anbiya wanazuoni ni warithi wa, wa, wa kazi mitume kazi ya mitume ni kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wala yakhafuna lawma kazi ya kuzungumza haki na karama zake hilo tunajulikana liko wazi na wenye wa nina, wa nafasi zao hawamridhi mtu ambaye anaizungumza haki siw leo anatazamani Qur'an inatueleza hizo inatueleza habari hizo Anasema inal ladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an nabiyina bighayri bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina yamruna bil qisti minan nas fabaashshirhum bi 'adhabin aleem Wa alladhina yakfuruna Allah aayaza Allah subhanahu wa ta'ala si makafiri peke yake hata hawa tawala wenye sura ya uislamu au ya kiislamu nao wanazikufuru aza allah maana kukufuruni kujipinga wazi allah anasema hivi wewe unahukumu hivi bila shaka ni kufuuru aza allah subhanahu wa taala wayaktuluna nabiiina hawa mwanzo walikuwa naua mitume bi khairi haqi ni pasana haqi wayaktuluna alladhina yaamuruna bil qatl na wanawaua wale ambao walikuoa na katika watu lakini wanaofanya haya mawili, Ima wakaua mitume au wakaamrisha wana wakaua wale wanaamrisha wema, fabashirhum bi'adabin alim. Hata wanazuoni walichukua jukumu toka za maizo mpaka leo, waifikishe haki. ولا... ولا wa Allahu al-mithaqalladhina utul kitab latubayyinuna lilnasi wala wala taktumuna. Fadabadhuhu wa adhhurukum washtaraw bihi thamanan kalila. Kumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kiapo kwa wale waliopewa kitabu kwamba watakibainisha kitabu hicho kwa watu wala hawatotifita walichokifanya waliyokwenda wali nyuma migongo yao na wakakiuza kwa thamani ndogo ndiyo haya tunayaona leo Qurani hayafundishwi wanazooni hao tunawazungumza wapo katika uongozi wa Islam hauna hana fursa ya kufundisha Qurani Hawana fursa ya kufundisha Uislamu bali wameuweka nyuma ya mgongo wao Zile aza Allah wakizungumza ni kwa ajili ya maslahi yao na kuwa pamba wa taala wasara ubiki 80 ni khalila na wakaiuza wakaiuza tikita Allah wa kwa 80 ndogo sana haya ndio leo yalikuwa katika ulimwengu wa Kiislamu. sasa kumalizia hili tatu ni harakati za Kiislamu Uislamu hukatazi harakati lakini sika harakati ya Kiislamu imejea katika misingi ya kuupeleka Uislamu kule mbele leo kuna harakati ambapo badala ya kuuanusha Waislamu wajue hadhi na heshima yao na wairejeshe heshima ile na ismaile haiwezi kurudi kama hawezi kuishi maisha ya Kiislamu na maisha ya Kiislamu haiwezi kupatikana ikiwa watu hawawezi kuhukumiana na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala haya maneno ndivyo yalivyo hamna namna ya kuyapindisha hakuna kuambiana kwamba tuko kwenye kheri, hali ya kuwa kitamcha Allah kiko pending tunafanya mawili matatu sana kwa madhaifu Tunaswali sala zenyewe zenye madhaifu tukiwa ndani ya dola ya Kiislamu sala inakuwa na uzito wake leo tunatoka misikitini huko nje ni kila aina ya machafu hata utulivu katika ibada zetu haupo ni mabaa pombe wa zinaa kamari riba na kila aina ya madudu kazi zetu zinaingiliana mambo ya haramu na, na, na, na yamechanganya huko ndani nivurugu mtindo mmoja oy hata yote tunayofanya ni kwa madhaifu na Allah mwenyewe anajua atakapotulipa lakini hayana uzito lakini laishi watu wangeishi ndani ya maisha ya Kiislamu wakiwa ndani ya dola yao ya Kiislamu ya kiulimwengu na mtawala yao mmoja anayehukumu kwa mujibu wa kitabu cha Allah na suna ya mtume Muhammad bila sakata ibada zetu zingoa tuna utulivu. Maana jamii ni jamii safi ambayo inaamrisha wema na kukataza maovu. Hayo maovu yatafute kwa kuyalazimisha. Leo mema ndio unatafute kwa kuyalazimisha. Na bali ukiyafanya hayo mema unaonekana wewe ni Na ukifanya uovu unaonekana wewe ndio bravo. Sasa kuna harakati kazi yake ni kuwalaza waislamu. Yaani utosheke tuna baadhi ya mambo mawili matatu basi. Usubiri kwenda jannah. Ili sheria zingine atengeleza na hizi amri ndani ya Qur'ani chungu mzima kawekewa nani tumewekewa sisi na lazima tuzifanye na hatuna ala kwenda kusema kwa Allah ikiwa hatukuhangaika kuhakisha kwamba kitabu ta'ala kinatuhukumia hatuna la kwenda kusema lazima tukawajibishwe mbona mwingine tunaendeaambia na tunayasemea? kila mwenye tonge ka, ka, katika habari ya tonge hapa kila mtu ana kwendaambia kwa nguvu zote kwa kunyang'anya kwa kupovoa kwa kila aina atakesha apate tonge vipi unashindwa kukesha kwa ajili ya sheria za Allah zitawalie maisha ya watu. vipi unashindwa kuumia na kupambana na kwa, na akili yako kuweka katika fikira nzito ili sheria za Allah subhanahu wa ta'ala zitawalie katika maisha ya Sasa kuna harakati kadhaa kwa alama wa Islam tu Ah kwa Islam bwana zama hizi mbovu hizi utosheke na hayo yo na nayo Tunajua ni zama za fitna na zina gharama zake. Na kuizungumza kuna gharama yake. Tunajua, lakini alichokipanga Allah hakeepu Si kila anayekumbwa na masaka ni kwa sababu ya Uislamu. Leo kuna watu chungu mzima wako magereza kwa sababu ya Fulawiti. Hao walawiti majambazo wa kila aina ya kesi. Hawaogopi kufanya uchafu. Leo sisi tushindwe kuzungumza haki kwa sababu kuna mashaka hayo au kuna kifu nani hatabaki, Uzuri wa bahati tunatojifariji wanadamu ni kwamba hata muuaji pia na anakufa kama anakufa kuna shida gani tena kutanguliza tu naye anafuata na uende naye akafa kwa puua vile vile shida iko wapi Kwenye uislamu tuko nyuma wala hatuna habari hata kuna harakati yenyewe utosheke na vitu vitatu ukishakuwa na ndevu usuru wali yako vupi una wake wawili ah inshallah khairi tusubiri janna janna na masna ah mtume wa allah anatoka meno kwa ajili ya uislamu na akasema ni madambi yake zote ina fatahna alaka fathaman mubeen liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min min dhanbika wa lakini umo miana wewe nani anagarantee kwamba Mungu atamsame nani anyooshe mkono kama mia bwana lazima niende pepe nani kwa matendo yapi hao waliokuwa na matendo hao bado walikuwa hawajiaminihi kwa mardaja janna au bakar mmoja katika riwa anasema hata kama ataona mguu wake mmoja unaingia peponi mwingine bado basi atakawa bado haamini kwamba anaenda peponi Ndiyo waliokuwa marafiki wa mtume ndio kwa watawala baada ya mtume na waliuhukumu kwa kitabu cha Allah na suna ya mtume Muhammad leo wewe unajifakarisha kwa lipi sala zanyewe za majaka majaka hizi ibada zanyewe ni mbili tatu tu kwa lipi ukajikweza na ndio leo ndivyo kundi kubwa la wanachama yaani mtu akitekeleza vitu vili vitatu basi anaona kasamaliza Uislamu, anasubiri kufa aende Kwa lipi? Kwa kuna watu ambayo kazi yao ni kuwalaza Uislamu. Hilo ah lisifai, hilo silo. Alifai kwa misingi gani? Kitu kifaa, kinafaa kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna kile chochawamo hakipo kimezushwa hicho hakifai dini mteto haifai ubebali na demokrasia yake haifai kura hizo ajabu ajabu hazifai na mengine hayo hayafai maana hayamo katika dini lakini kuuzungumza uislamu kuufundisha uislamu kutoa picha halisi ya uislamu kama ni mpumo kamili wa maisha ya wanadamu ni complete and comprehensive ideology hilo lazima lizunguzwe hi. lakini kuna watu wanalaza ah ah jamani kifia yani? na harakati za Kiislamu kwa pia ni tatizo katika umma wa Kiislamu tunazunguka katika imani hii ni khutba na khutba ina mengi na watu kuzungumza kwa urefu hata tukizangatia za zenyewe ndio hizi kwenye haki hatutaki kusikiliza lakini kwenye batil tuko tayari kuna mapira hapo aga anaanza uwanja wa taifa hapo mtu anakwenda uwanjani saa nne asubuhi na makande yake au chifu mechi ya 11 saa nne saa nne asubuhi alama makande yake na hatoki alipokaa mpaka mechi ya moja sasa umda wote anafanya nini angalia uzuzu na mna hiyo lakini katika uislamu yani ninazozungumza hata kwenye kutubai kuna watu wengine kinaanza kuwakereketa hamalizi ah bwana mbona unazungumza sana kwenye uislamu lakini ya uislamu yanauma yanakera umekuja na kambizi tatu usali utokapoke ukachezekera ba lakini kanyama mambo ya kipuzi masa yote kama ni movie mtu anaweza kuanza kuangalia movie saa 2 ile mpaka saa 9 anaweza akijikuta amelala kwenye kiti na remote mkononi lakini la kuhusuiislamu lauma muda huo hatuna tunajua iko hivyo kundi kubwa la wajinga wote wao uislamu na wanajifanya wanajua wamekuwa ni bendera fuata upepo kwa ndugu zangu katika imani lazima tunapozungumza mashakil. tunatanabaisana tujitambue na tujihesabu kila mmoja anaondoka shekhe wangu kila mmoja anaondoka wangu. wallahi tena kama sio sasa basi baadaye inawezekana mimi naizungumza. mkaenda kunzika baadaye kila mmoja anaondoka na ukitaka ujue kama anaondoka kaa mwenyewe piga picha tu ya kifo yani piga picha ni wewe sasa unakufa kama lepo monocle anakufa alafu unazikwa au unakoshwa unazikwa una sanda watu wanakubeba wanakupeleka wanakufukua wanafukua ardhi wanakutumbukiza wanafukia wanaondoka unabaki wana peke yako piga picha hii ndio utajua unaondoka na ukipiga picha hii utakuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala tunaondoka shekhe usijit usijisahau sana tunaondoka shekhe yani lovis istend na Allah visikususwe sana unaondoka shekhe kama icho ni cheo kilichopewa isikupeleke mbio sana ukajiona nenyu Mungu atakuabudu wa unaondoka shekhe wangu Walikuwa na mali chungu mzito mwingine akatoma juu hapo napeleka jehanamu kabla hata hajafika mtaa wenyewe. Bilionea. Tapeli sinitapeli jina yake hata si juu. Kaondoka Sheikh. Kwa hiyo uvotaka babokua unaondoka. Kwa lazima turejee kwenye misingi ya alim. Tuende tukafanya ile ambayo Mwenyezi Mungu akatuhurumia. Kwamba kweli hali ilikuwa ni ngumu lakini walionesha jitihada lakini pamoja na kwamba hakufikia malengo waliojitahada kwa ajili yangu mimi Waladhina ladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wale ambao wanajitahidi kwa ajili yetu tutawaongoza katika njia yetu kwa tujitahidi kwa ajili ya Allah tujitahidi sana kwa mambo mengine mambo mengine ya kidunia tuko mbele sana lakini kwa Allah tuko nyuma sana tujiisabu kabla ya kuhesabiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo amzimu sana jambo lenyewe ka تاك assist kwa sababu ney monye kalianza kwa namna yake na sio lingine ni ile alipozungumza nepa alikusema inna allahu wa malaikatahu yusalluna ala nbi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا علينا يا مولانا انك انت التواب اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح ذات بيننا والالف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وان كان بعيدا فقربها وان كان في السماء فأنزلها وان كان في الارض فاخرجها واجعلنا حسن الخاتمه واجعلنا حسن اللهم اجعلنا سببا لاعاده الخلافه من جديد يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا صلى اللهم على محمد ولا اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه اللهم صل محمد رسول